Har ni en podcast? Det har vi Nu har vi det. klockan <laughs> kanske 26 minuter över ett eller halv två strax. Natten mot tisdag, det är mitt i april, är 2012. Och nu har vi hållit på med den här jävla inledningen hur länge som helst. Och nu kör vi på den här Johnny... Jonny är så kräsen Men nu, jag tycker det funkar bra Johnny Larsson jobbar på skärmstidningen, Han är sportreporter Jag heter Christian Gustafsson, jag är också sportreporter på skärmstidningen. Daniel Svensson sitter med oss idag här Han är, han är fotograf på skärmstidningen En av eh, de bättre vi har någonsin haft Han är vunnit priser grej Skitduktig, han kommer inte vara med varje gång i den här podcasten Utan han kommer vara med lite när vi känner för det med Christian st Strat. Nej men ja. det där var bra Det där var en bra presentation ja, och det så det, det, det, det så, och så är det Det är alltså och mitt så. i natten kan vi ju, det sa jag Så ju. är det och uh. Vi vill, vill gärna berätta att vi har ju Måste vi Funderat skriva. fram och tillbaka Kanske i, vad kan det vara Ett halvår på statan starta en podcast uh. Och nu Bra. har vi fått I oss några och bestämde oss att det här är ju Perfekt att starta i Stockholm På Globo Hotel uh. Klockan en halv två i månska på Spirar utakt Nu kör vi Jag skulle vilja säga att den här podcasten ska man ju lyssna på om man är, tycker Den kommer att handla om Oskarshamn, det är det den kommer att handla om Den kommer inte bara handla om sport Den, har in, den är inte kopplad till Oskarshamn-tidningen Om någon Nej. tror det, utan den är, är fritående Vi gör det på, bara privat Och den kommer att handla om Oskarshamn, inte om sport Bara, utan mycket om sport Och mycket om krogen och mycket om Löpning och våra, <laughs> våra intressen helt enkelt intressen, Så att alla områden. som bor i Oskarshamn Ligger risigt till, vi kommer att name Friskt, så är det faktiskt och, ingen, pardon. Eh, ingen pardon alls Överhuvudtaget eh, Det är ungefär Och vi vill att ni ska lyssna på det här när ni är ute och springer Gärna, för det är, vi tycker om att springa själva Mm. Sakta. Även om det inte syns på så <laughs> Nej, det, det, det händer att vi gör det Daniel Svensson är framförallt dålig på springning Men han är ja. duktig på att ta bilder Men jag tycker om, jag lyssnar på podcasts Jag springer ju oerhört ofta och Jag, springer, jag ja. lyssnar ju på podcasts alltid Finns det någon ju, som springer med. Ju, sa Nej, jag tror att, ju saktare man springer ju mer får man ju lyssna då, så att Jag ja. lyssnar ju på oerhört många podcasts Det, det, det är det bästa som finns och Därför tycker jag att ni ska lyssna på den här och jag, Vi kommer att släppa den här podcasten en gång Inte i veckan, jo, det hoppas jag jag ska, vi ska inte lova något En gång då och då, då, och då. Vi kommer att helst ett par gånger i veckan Fast det kanske blir en gång i veckan Eller det kanske blir en gång mindre än någon mm. gång. Det är, Så ofta det går Vi kommer att finnas på iTunes Det kan mm. vi ju lova och vi kommer att meddela via Twitter och via Facebook och via kanske bloggen på OT och lite alla överallt sådär Ni kommer att märka när det släpps ett nytt avsnitt för det kommer att bli mycket det inte gå någon förbi. Nej, det kommer att bli strålande och det kommer att bli roligt. Det är på riktigt alltså. där en... vi gör det seriöst för att vi tycker det är himla roligt och vi har så mycket att ventilera och mycket åsikter. Och då ska vi säga så här att Jonny och jag Jonnys Johnny... mamma och min mamma har jobbat ihop på KB Hallen i masser av år. Och, men vi har inte känt varandra så många år egentligen. Förrän, förrän jag nu ringde mig en dag och ville bara bota Och jag var mycket tveksam för jag tyckte att han verkade inte vara någon vidare. Men så visade det sig tänkte att. Tänkte var... du så? Nej. Utan att veta vem jag är. Nej, men nej, det gjorde jag inte. Men jag tänkte att det hade varit äh, skit i det. Nu, nu jobbar vi ihop i alla fall och vi trivs mycket bra ihop. Och vi pratar telefoner varje dag. Och, ja, Vi trivs bra ihop. Och idag ska vi prata om. Ja. Det vi har tänkt att prata om idag är väl egentligen Latitude 57 som går av stapeln för någon gång i ordningen i Och lite Speedway. Inte Speedway i den meningen att det är så här nördigt. Utan Nej, här med... vi kommer inte gå in på snitt och vem som vinner GP-serien utan Speedway som fenomen kan man väl säga kanske. Mm. Men vi kan väl börja då, om vi ska prata lite... Fyra minuters intro, det måste ju ändå vara godkänt. Ja, du Perfekt. pratade jättesnabbt och bra. Det här har ju vi bondat över, men du gör det jättebra faktiskt. Eh, vi kan väl börja med... Analog! Analog. Med lite latitud tycker jag. Ja. Nu är ju alla artisterna klara och jag tycker vi kan bolla över då. Som vi har sagt så har vi Daniel Svensson som gäst här. Han kommer inte vara med så ofta. Men han är duktig på teknik och det, så vi utnyttjar honom lite. Mm. Men Daniel, Betygssätt mellan 1 och 5, årets latitud, en kort motivering. Magnus Uggla. Ja, Magnus Uggla. Jag behöver inte gå in på att Han betygsätt mellan 1 och 5 och sen fann en kort motivering. Varsågod, Daniel. Du sa 1-4. På hela hela festivalen. Ja, det är ett betyg Varför? Ja, men Magnus Uggla är ju det stora namnet, såklart. Sen därefter är det väl inte Kanske så mycket att höra för. Nej. Gott så. God så, ja, rutet, ja. så. <laughs> tack. Jag vill sätta två betyg i så fall och att, eh, Nej, vi sätter varsin ja, men jag, vill, jag sätter två För att jag sätter ett på festivalen eh, Som sådan i Utefter deras förutsättningar Så tycker jag den är full på 80 år För att jag tycker att Magnus Uggla är en sån jättebra bokning Bästa man kan göra Men som festival jämfört med Andra festivaler Riktiga festivaler är den ju jättedålig liksom. Så att kan inte konkurrera alls. Men som stadsfestival i Oskarshamn får den full pot Och som, som festival jämfört med Way Out West eller Hullsfred eller sånt där får den ingen. Som vanligt ska du alltid ha både ett. Ja. såga och hylla Exakt. Du är alltid så. Nej, men så var det. Du jag vill inte. alltid både klappa och sen vill jag vara lite tuff. Men det, det går lite. Han ja, gick ju jättebra här, Ja, det gick jättebra. Men. Men då vill jag veta, varför är det så fantastiskt som alltså stadsfestival? Varför är det den Nej. högsta bilden? Fan... Nej, alltså det finns ju naturligtvis stadsfestivaler som är bättre, men i Oscarsham så har det aldrig varit en... Magnus Uggla är ju en artist som jag tror lockar alla Oskarshamn. Jag tror det är den bästa artist man kan ha. Jag tror man skulle kunna ha Bob Dylan här och det skulle vara liksom sämre än vad Magnus Uggla är. Om jag säger Lars Winnebäck? Nej, jag tycker Magnus Uggla Magnus Uggla de lite el. Du är ju oerhört ung, Johnny, så att jag tror fortfarande det finns folk i våra föräldrars generation som inte knappt vet. Vem, min pappa vet typ knappt vem Lars Winderbeck är, men han vet vem Magnus Uggla är. Så jag tror ändå att, att Magnus Uggla är en bredare artist än vad Lars Winderbeck är. Även om Winderbeck är större såklart än vad Uggla är i vår generation. Ja, Jag tycker det är mycket när in på Magnus Uggla det har du sagt... 37 gånger. Här, ja. jag nu men det är den enda artisten de har också. För jag tycker ja. de andra är den här skiten. Varför bokar man sådana där som är helt meningslösa? Varför helt... tar Ta inte in lokala? Obegripligt är det för mig. För jag, jag förstår hit, inte. Hit till exempel. Ja, hit, hit men inte... Hit men inte längre. längre. Nej, men det helt... är det enda. Hit är det enda de kommer. Jag tycker det, jag tycker de kunde göra en, en festival med typ Magnus Uggla. Spela på lördagkvällen. Med något förbarn i princip. Och sen något lokalt... Band efteråt Band det, det, det skulle bli billigare för dem Och det skulle, ingen skulle tycka det var sämre Utan det, det känns bara som ren utfyllnad I övrigt Jill Jonsson drar nog en del folk Så kanske två artister Man ska vara en på fredag och en på lördag Så är det ju. Men i övrigt hit Har hon kan... en folklig aura Hon har, har hon en <laughs> hon har hon aura egentligen Vi tycker ju att prata om auror Det har vi från våra ah, ja Det hymlar Men, vi inte med Nej det hymlar vi inte med Det är inget men uh, Jill Jonsson, Kapten Röd snackas det ju mycket om också. Ja, för mig är det ju värdelöst. men Det, är, det, det som är mest fantastiskt man... är att det snackas mycket om fake, men att de har lyckats boka ja. dem. <laughs> det är kul. <laughs> ja, det är kul. Det är det faktiskt ofta om att se dem där. Vad sätter man, man för något? De är Oscar Shams e Street Street Band ska Det är, är missvisande på ett sätt, men det är också rätt på ett sätt, för de är, är mäktigt ändå, att de har blivit ett folkligt... Det finns ingen som kan... Det är enda stan som har ett coverband Som sitt största band liksom, mm. Fajsa har vi... The Hives Och Jönköping har Cardigans så har Oskarshamn ett coverband Och det, det får vi vara stolta av. Ja eller så är det jävligt sorgligt mm. Utan att säga något ont om fake De är jätteduktiga men Om vi har ett fake, fake band, Ja det kan man faktiskt <laughs> säga att har ett fake band som ja. största band Det är Men det är ju inte bara Nu ska vi förklara att jag kan ingenting om musik. Christian kan enormt mycket om musik. Han är mest kunnig i hela Canva Land. Nu promotar jag honom här. Men han eh, begår bara snabbt med en mening. Nämn övriga artister som kommer på lite tid. Ska jag? Du är jag. Ehm, Gil Jonsson, Jean Trea. Ja. Det är okej okay, liksom. Men äh, Kapten Röd, jag kan väldigt lite om Kapten Röd, men det sägs att äh, det finns några ungdomar som tycker om dem och de har vunnit några pris och där och det gull, då har det är svårt att säga att det ska locka några, några mängder. Liksom, ingen åker utifrån för att se Kapten Röd här och det, det är ju försvinnande få jag ska Oskarshamn som går för att titta på honom så att de, man kan ha, ha mistan. Hierarkin eller vad? Nämn de här Ja, men det är väl bredband vi är på. Hit har vi ju nämnt redan och det är helt obegripligt. Det är ett fruktansvärt dåligt band som, som har tagit in en idol snubbe som sångar. Och vi, ja, det är pusher. p 4 och liksom. En, en, en, den här, vad heter den hitten? <laughs> Ja. <laughs> jag går inte och när det den är ju no, liksom en, en en en det är så här folk som folk som lyssnar på lokalradion eh som som gillar den och det är, det är, jag vet inte. det är värdelöst. Bättre att ta ha lokalt kanske. Ändå. Mycket bättre att ta ha lokalt. Frontback. Men, ja, det är ju är väl ett lokalbarn i princip. Väldigt passerat. Ja, här är ju helt de, de har väl någon tävling så okej okay för dem då. Mamma och pappa och några släktingar kommer kanske. Ja, det får vi hoppas. Den... Nej, nose vad heter de? Nås. Nås. Eh, det är väl det kräddigaste de har hittills. Så det, det, det tror jag de satsar lite på. Hittills lite något som är lite kräddigare så. Som hade Rebecca och Fiona förra året och, och nu det här. Och så det är lite den här DJ-trenden de hänger på. Avicii. Som, och det här med största nattklubben under bar himmel och grejer. Så att det är väl en ganska det, det, är väl det smartaste ja, i så vad fall. Vad heter det? Bar Rocks, vad heter det? Nej, ja. under rocks, nu, är du, nu är vi på halet Men, eh, men det, det är väl okej okay, tycker jag det, det är trevligt med en, en DJ-akt det, det tror jag de kan använda nästa år Och ha något större DJ-namn Som kan vara en utveckling av det här Om de, ska, de flyttar ju fram positionerna De ställer ju till det lite genom att boka Den största artisten de kan boka I princip Magnus för att Ska de upp och boka Lars och Håkan Hellström, Ulf Lundell, Artister i den storleken så, så har de inte råd med det För att de kostar det är dubbla mot vad gör, Eller mot vad Uggla gör. Säg att Uggla kostar en halv miljon så kostar de andra en miljon. Och det har de inte råd med. För det, de har en artistbudget på runt en miljon. Ja. Men då vill jag till sist bara Ulrik Munter. Han har ju... söta lilla pojk. Vad mm. han för denna lilla stadsfestival? Han är... Ovaldlig. <laughs> vad säger du då? Ulrik Munter, vi får ditt bord. Eh, till och med knäverna, Daniel vet det. bättre. får väl locka lite yngre kanske, jag vet inte 12-15 år 12-15 år ja. <laughs> Daniel har 12, ja. Ja, jag tror det, är väl en, det är väl en ganska smart bokning ja. de, han måste så ha som Sock... Sockerbad kanske ja. kan man säga det vad heter den, vi har ju gått hela dagen vi är so som sagt i Stockholm so nu good. och vi har varit här i några timmar vi, vi har gått och sjungit på en låt där, jag kommer inte ihåg vilken det är du kan. ju Kent Ja, vilken är det? Sagor. Nej, vilken är det? <skratt> uh, nej, jag på faktiskt inte ihåg <skratt> Jag har gått sjunga på en låt förvirrade på att två men, men det har inte med sakerna att göra För nu är Latitur Och då har väl Christian som Kent har på Latitur skova. Han har ju Ja Den som inte är nöjd med den här Betyget <skratt> <skratt> Han vi är, vi är ju helt enkelt Latitur Jävligt bra betyg i och... år Ja, du Kan man väl säga Ja, men alltså Vad ska man göra? Vad tycker du då? Nej, men Magnus Uggle är ju en sexa på en fem grad skala, ja. så det kan Man kan men... inte boka en bättre. Nej, nej men jag tycker bara att det är synd att ska ha varit där nubbar. No men jag tycker de det vore bättre att ta lokalt. Men, som så sagt... har en bror som spelar ett lokalbund. Ja, han två två band. <laughs> så att eh, <laughs> ja, ja, Christian får faktiskt åbärg alltså. vi <laughs> han chansen för fan. Nej, men det är inte det. men för, Det är ju bara mig och jag är ju Musik Musikdyslektiker så att det är inte mycket att lyssna på. Utan Kristina har hyllat det här och då är det så. Nej. Men Det har ju inte gjort det hyllar. Ja, det är olika skäl. Jo, du har ju två betyg och du har hyllat hit och det. Ja, såg du helt. Ja, du är Du såg. Det finns ingen som kan Nej. såga som du. Vill ni ha en tuff kille så ska ni titta på mig. Men om vi skulle prata lite. Speedway Vi ska om 6-7 ja, timmar så ska vi gå på speedway här Herre, i Stockholm. Gud. Och det är, är ju alltid, det ligger oss varmt om hjärtat, Christian. Jätte. Det kan vi inte säga något annat. Eller det är en av årets höjdpunkter. Alltid tredje, tredje veckan i april. Oh. Tredje tisdag. Jag har tre tid till den här ja, brukar alltid Ja, det där. Nu ska jag alltid snurra men, ja, ja, men det är typ efter påsk. Ja. Det, är, det, är, det är jättebra arrangemang. Mm. Lika bra som hockeyupptakten. Man, men man träffar ju alltså det kommer, alla spirolagen kommer hit. Vi ska vara i, i globen och alla spiralklagarklubbarna kommer hit med sina sportchefer och lagledare och en förare från varje lag. Precis. Så är det det går till. Och sen så ska de redogöra för vilken plats de ska komma på, vilka som är favoriter. Och ja, just det är väl ganska bett och intressant egentligen. Det Jag brukar väl... ju tippa sämre än vad vi gör. Ja, och det säger en hel del. Mm. Men just sprider som fenomen är också en sak som som vi tycker är ganska kul. Vi vet ju att många tycker att Särskilt i vår egen generation tycker jag att Speedway är en så här lite torr sport. Jag vet inte, men jag förstår inte hur de tänker. För Speedway är en lite cool sport. Jag skulle säga att det är en av de coolaste sporterna som mm. finns. Jävligt cool sport. Sen man på något bättre än cool? Jo, <laughs> då, Det tycker faktiskt lite sådär. <laughs> ja, det sen är en sport man använder för länge. Den är... Sen är. Ja. Det, ja, vad ska jag säga då? då? Nej, men jag det gillar Spiro, det finns noll. Spiro, ja. Han Nej. Den Svensson han tycker ja, det var ju ännu äldre. Hur gammal är du? 2000 år. Han är ju äldst här. Ja, ja. men du var noll. Och <laughs> ja, precis. Ja, det är alltså helt Nej, men det vi, det, när vi menar det jag presenterade som Spiro som fenomen så menar vi att det är så mycket mer än bara fyra varv. Det är ju en, där kan vi snacka en livsstil. Spiro ja. är ju en livsstil som som imorgon när vi kliver in där i Globen. Då har du ju allt från, vad ska man kalla de här? Eh, kåkfarare. Kåkfarare <laughs> faktiskt. Det är ju allt från eh, burdusa, tjocka spotchefer till gemütliga människor som... Eh, Ja, lagledarna är ofta måste väldigt... Säga, vilka, vilka är trevligaste i Micke Karlsson, dackarnas lagledare, är en av de allra trevligaste. Han är så fin. Han är supertrevlig. Man. Vi tycker mycket om dig, Micke. Mikael Messing. Mikael Messing tycker vi mycket bra. om också. Han är härlig. Sen har, vi, <laughs> Mikael, sen har vi så här, jag, jag har en liten sån frikyrko-aura på, på Mikael Törnberg. <laughs> som är lagledare för, Andrea, för Rospingen. Nu kör jag inte dem i lite senare. Så han är väl inte med imorgon. Men han är ju något av lite så här mentor och så för Andreas Jonsson också. Och han... Han är så härlig tycker jag. Han, men jag, jag känner att han är nog den enda liksom, kyrkliga personen i, i spirulvärlden. Men <laughs> jag har ingen aning om han är kyrklig. Men... Och du har pratat med han en gång om jag Ja, det. Är... Han kan <laughs> <ju> vara superkriminal. <laughs> han är ju starkt inte. Riktigt. Han gjorde det. Jag gillar honom. Och sen finns det de här som är... En, människa som, en person som man har tvetydligt förhållande till det är ju Anders Fröjd. Som var lag laglare i dackarna för... Jag år sedan och så, jag är ju lite rädd för honom han är, han är, han är så jävla smart. Han har, kanske är kanske den största lagliga profilen Ja, absolut, den största profilen är du och jag, man, han är ju liksom så smart så man, man är ju rädd att, att säga något om honom nästan för han, han, han pratar ju om kullen känns det som, mm. vad man än säger sågar man honom så så snackar han ur det och så ångrar man sig illa kvickt. Ja, han är han är det är en jäkelase alltså på på... Framförallt så måste man säga Att han, vart han ändrar fram Så plockar han hem SM-guld mm. ju... Och sen går klubben i en Ja, maten. det är något speciellt med honom ja. Ja, det är väl, det är väl... Och sen är det oftast bakom de här Oftast väldigt trevliga Och medievänliga lagledarna så finns det ju en Spotchef som Kanske <skratt> är lika trevlig Hur <skratt> känner jag att typ på djup i vatten Vad menar du då? Nej, men det är väl många som är Det är ju spotchef, just Nej men spotchef ska jag inte säga Men i varje spridvägklubb finns det ju någon Bordus Bordus Nu har vi där, kan vi säga det att vi pratade om innan Att en följetag i den här podcasten kommer att bli att Jonny har väldigt talsvårigheter han, säger, han byter ut en bokstav i, I ord väldigt ofta Typ som, det här har ett jättebra exempel Han skulle säga Bordus men sa Bordus Ni här så kommer det vara Minst en gång per avsnitt. Jag kan skriva det men kan inte uttala det mm. Det är något fel där jag... Jag skrev faktiskt baklänges när jag gick på lågstadiet. Det är så Det är någon slags någon kvarleva från det. Men nu som helst så menar jag i alla fall med det här att det, det finns ju någon som, som styr och ställer i varje sån här speedwayklubb som är så Jörgen arg. Kling. Så att, ja, Jörgen Kling. Han är ju så arg och så att ja. Ja, Jag tycker jag, under mina tio år på ot var det. Har jag lärt mig att älska, skulle jag vilja säga, Jörgen Du kan inte säga att han är inte är burdus. Nej, han är inte burdus. Han är burdus och arg som ett bi ofta. Men maken till kärvänlig människa vet jag inte om jag har träffat. Maken till eldsjäl. Han är ja. ju, han, dacken hade inte varit dacken utan honom. Nej, han är härlig på något sätt. Och det känns som att det finns någon sån. Alltså jag kan inte droppa så många namn. Men sprider vi ner och sådär. Du, du har ju en rolig anekdot bland annat. När man alltså... Det, det, det, de tusentals som har och titta på en Lidseim-match. De, de ser ju det här fyra moderna gladiatorspelet. Den släpps in fyra galningar mm. som är beredda att offra livet för att komma först över mållinjen. Och det är ju väldigt häftigt i sig. Men när man står på en så får man uppleva så mycket mer. Ja, men det jag menar, jag menar, jag menar. Ja, bara, bara det här för det första så att man kör i tre olika klubbar ena dagen så kör man i halvt någon sen nästa år kör man hem med förmättar ihop men ditt första spirointryck sammanfattar det här ganska bra du får gärna berätta om det ja det kan jag göra. det var ju det måste ha varit 2002 för 2001 började jag på på OTG, 2002 var min första spiromatch, jag hade typ aldrig varit på spiro jag visste inte vad det var för något jag, jag... hade bara säga något dumt här, det ska inte säga men eh... så stod jag i alla fall inte på det. nej, det. nej men det tar Det var det dackarna mot kaparna i Målilla, det var min första, man jag fattade ingenting. Här är ingen koll på hur man räknade eller något så, så det första som hände när jag kom in i på Honda så var så stod en förare och rökte, tänkte jag det, ju, det är bara det är ju konstigt en liten som står och röker precis innan han ska ut och så köra i en tapt av en serie och liksom att Johan mm. och sitter och tar en cig Men en annan till och sen, inte nog med det I Nästa sekvens av eh, Det här blev ju då att Det kom in en, en, en Ja, vad det kan ha varit för något en Snubbi i alla fall, gick fram till Jag kan säga vem det var, det var Brian Karger En dansk, han är trimmare idag tror jag Eller en jävla motorsnubbi i alla fall Alla mm. lever ju kvar i den här världen ja. Har någon gått in i spiren så blir det ju trimmare Lagdelare, ja, det... motorfantast <laughs> Men det här var i alla fall dansken Brian Karger Som sålde Eller då kom den här killen fram och frågade bara har du någon öl? <går> ja, jag för... kan jag inte säga det på danska ja, Kom kan kan ska vi gå Så jag gick, gick de upp till hans lilla minibuss där Och typ utbytte Han langade över ett par Flak öl, liksom, säkert helt lagligt det är bara som man hade köpt någon annanstans. Och så lämnade det över de här två flok då och så fick han väl om för en billig penning liksom, den här killen. Då. Så, mitt under matchen. Då, det var liksom mellan typ sjunde och åttande ytet. sån här hände och, det var, och jag stod där som liksom tyckte att det här var fan. Det här, det här, den här sporten kan man ju inte hata. Liksom. Den, är ju, den måste man älska. Och det har gjort där, Så jag tycker det är en fantastisk sport. Det händer bara det där. Till försvar. Eller, alltså, nu låter det som att de står och röker. Och de står och tar en pils när ungefär mellan hit 4 och fem, men Samtidigt så tycker jag det finns en enorm passion Bland alla Spielbergförare de, de flesta är ju Alltså jag ska inte säga att alla är goda vänner Det finns väl ovänner också Men de, de lever ju verkligen för det här De åker Många av de här, det finns ju vissa som gör pengar på det här men Många åker land och riker runt Och de tjänar ingenting Och de kommer till någon Det är ju som Drobbit som säger I sin Tony Rickardsson sketch Där den Baja Maja är i. Krakow. Krakow, ja, och det är i Västervis och de åker runt i någon taskig jävla buss gygnet runt och de sover två timmar per natt, alltså de brinner ju för det enormt det, det är ju, du måste ju lägga ner hela ditt liv i det här, mm. det är ju inte en, bara en hobby utan det är ju en livsstil Finns det, det? några som är förare som är ovänna som vi vet då? De pratar jag med Greg Hank och Andreas Jonsson, eller del säger att de är bästa kompisar eller säger så, att de inte sål då men däremot den största... Som det är väl som har varit för ett par år sen är väl Hans, Andersson och Nikedia. Det är samma sak där, de har också hört att de gillar varandra. Ja, man egentligen. vet ju inte, men det är väl de sådana här myter som gör att in växer i mina ja. ögon att man, man vet inte om de kramas och delar säng på nätterna eller om de, sen går de ut och skojar med folk. De här 15 någon... som är med i GP-serien, det är ju jävla profiler måste man säga. De är ju. De är ju... Det är coola snubbar. Och samtidigt så kan de döda varandra vilken dag ja. som helst. Genom att köra ut någon i planket och han flyger över och byter ben och nyckelben och lårhals. Och det nu båtben, och... nyckelben och, lår och lårhals? Ja, det tycker jag är de barnen. <skratt> de <skratt> det, det, det det Här har ni en alltså som kan. Nej, det är ju det. De, de, de, de går och gör high five och kramas och sen kör de ihjäl varandra. Det är ju... Men är det inte så? Det finns kvar? ju en Man... respekt med en visst gör det det. Jo, det gör det såklart. Men nej, alltså, visst, jag tror ändå att publiken kommer på Speedway för att det finns en liten, tyvärr, det låter ju makabert, men det är lite så att en liten del av människan är och sånt att man går på Speedway för att det finns en liten, liten risk eller chans, eller hur man ser säger, att det blir en svår olycka. Jag tror att folk, det är som om, Tyvärr är det nog så att folk ändå i de säger så såhär, fy fan vad, är det? Vad, vad, vad vidrigt att det händer så och så Men sen är det, Samtidigt är det därför de går dit för att se det här benbrottet eller kraschen eller det är kittlar på något sätt för det finns så få sporter där det, där det här verkligen är verklighet det, det... Du går till skania och ja. står på line 5 om dagen och gör samma sak i åtta timmar och sen så går du, åker du dit och får någon, får någon slags en slags kick, kick alltså, får du, Det är precis som typ det här, vi sitter ju vi ser ju Globen härifrån 10 meter bort. Det var ju så här UFC Ultimate Fighting-gala här i lördags. Det är precis samma sak. Folk går dit för att se två stycken gå in och slåss mot varandra. Och hur helst ska den ena bli skadad eller medvetslös eller någonting. Det här är lite samma sak. Man vill nästan se en skada fast ingen skulle säga det rakt ut. Så tror jag det. Definitivt. Det är ju det är klart det är så. Det är ju, och det är just det. Du och jag kan knappt. Tanka en bil, vi fattar ju ingenting om motorsport Även om du är OTS motorexpert Så vi är ju verkligen precis odugliga Det är väl inget att hylla med Jag vill presentera som OTS motorexpert När jag skulle dela ut vårt stjärnliga Till Runa Holta för ett par sedan. Det var och någon så... som drev med ja, Martin Svensson det. som är ja, klubbchef Och även är speaker på Målilas äh, Nackarnas hemmamatch presenterar <laughs> presenterade mig som OTS motorexpert Christian Gustafsson Och det är väldigt roligt med tanke på att jag inte kan tanka bilen men det är ju det, det ska man väl säga till alla som, jag vet många som inte gör spiro, det, det blir konstigt men just det simpla i spiro är att De alla den som för kommer speedo. först över mållinjen får tre den som kommer två får två poäng, trean en och sen noll, det är, det är vem som helst kan följa, det är väldigt simpelt det är fyra varv, och det är små marginaler, det är centimeter mellan däcken och det är liksom den actionen kan man inte uppleva i många andra spotter så, och det är väldigt actionen, actionen kan man säga så. <laughs> ja, ja Ja, tydligen kan man ju, för jag sa det Och jag är in Nej, ja, men kanske Nej, men det är väl eh... ja, nu skiter vi nu är vi klara med det va? Ja, egentligen ska vi, ska säga... bli, vi, reda, men vi kan väl bara bränna av det. Vilka vinner resten guld När vi ändå har varit inne på ämnet Det är ju där Varför? För att de har bästa lag Ja, du är ett geniv just Nej, alltså. ja, men alltså, har man ja Jason Crump Emil Saifertino Jaroslav Hampel i samma lag, det är fan inte rätt att slå det. Vad tror du då? Nej, jag säger dackarna. Mm. Varför då? Arma bästa laget. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror det. Men det är ju å sidan så är det väl tur att de är så odugliga varje år dackarna. Sveriges mäktigaste spildkron har vunnit varje år så har det inte funnits någon mm. Men i år, det, ska jag sammanfatta mot så är det ju de har, de har ett bättre... Bygge i år, de har ett jämnare lag Och eh, Jonsson Lindgren, Davidsson Darcy Och nu tänkte jag på dem De, de topp tre då Och sen Darcy Ward ja. Men de har ju Jensen, Joel A som känns de har ju, spännande. De, de, Alltså man pratar alltid om att Spirolag ska vara bra hemmalag där kan är ju ett uselt hemmalag Och så värvar de en förare som alltid Kör dåligt i mål, Jonas Davidsson det, måste, det kan ju inte vara något Det känns som att det talar emot dem Att de, de är inget hemmalag De har också preparera banan efter vilka förare man har De har ju aldrig lärt ut det på bra Speedway Ja, jag vet inte Det är ju, om jag ska säga något Som jag tycker är en nackdel med Speedway Det finns ju en del nackdelar trots allt och Det är ju det, det, finns det, här, många nackdelar. det, är det här med jävla skiten Med banor och grejer som de ska hålla på Och preparera och de håller på och, Snitt, då, vad tycker De kan de låta Ja, det gör jag men det har jag inget emot med Men de kan, det här med banan, de kan låta publiken Det har hänt flera gånger, att de låter publiken sitta i En timmes tid när de håller på med sina traktorer Och kör runt, och bara för att preparera en bana det Är så respektigt så snackar vi om liv Om inte banan är bra så kan ju Ja men bra, men de vill, den vill ha den Jag vill det Det tycker jag är fint <laughs> jag. Ja, det är så Nej, men det, det handlar ju inte om det, det. De, de handlar ju om att de bara vill vinna matchen Och de vill göra det banan för sina hemmaförare Ja och då är... lyfter jag på hatten. Det ja då, det då ska jag och sitta en timme där. Det är där. som det här är som i fotboll. Liksom. Ja, de vattnar planen hit och dit. Och de ja, det knälls för att Milan hade skaffat en dålig plan och skulle möta Barcelona. De men det tar inte, det tar in, de börjar ju inte med det klockan sju. När matchen börjar klockan sju. I Spiro kan de ja, börja med, de gräs med det klockan stod, Jag tycker att fotbollslaget börjar börja stora jävla gropar <laughs> i straffområden och allting. Man möter man ett, <laughs> ett lag så bara riva upp gräset och bara låta det vara jord så länge det godkänns av ÖFAR. Vad fan? Ah, okay. Hemmabana är och då ska du göra vad du vill. Sen om du spelar fotboll i Jag tycker att man kunde ha stora jack i isen också som snurrar och skiner anfalls. Men det det hemmaprodelen, den, den tycker jag används för lite. Det är I alla sporter. Pingis ja. borde man. Ja, göra här kommer det pingis i hon i Det kommer inte att fungera. Äh, ska vi sluta? Med, vad ska vi säga då? Ska vi, vad ska vi till slut? Ska vi sluta? Jag tycker vi bränner av några. Lista. Kan vi ta några lista? Jo, det måste vi börja jobba på. Men idag har jag faktiskt en lista. Men däremot så kan vi bränna av. Lite silly som inom hockey. Du har ju suttit här och suttit på... Jag sitter och, nätet och, jag sitter och mässar med en agent här nu. Och Facebooket och twittrat och du har gjort allt. Mm. Kan jag berätta vad, är, vad är det hetast inom Nej, IK Nej, det går ju inte att säga någonting nu. för det här Eftersom den här podcasten spelas in när den gör så kommer det här att vara inaktuellt. Så jag säger. Du ser det verkligen in podcasten jättebra. Vi kommer aldrig prata om någonting för den är aldrig aktuell Den kommer vara jätteaktuell. aktuell för, för det här är första gången och då måste man vara några dagar förutseende För man ska skicka in till iTunes och man ska ja, göra grejer Så, att okay. då kommer, så att om jag säger att den och den spelaren skulle vara aktuell Så kanske han inte alls säger det igen. Men låter du bland annat om det heter Sidorykten När kommer den? Ja men någon dag eller sådär Snackar vi. Två, max två, tre dagar. Vi har ju ingen stjärnliga på Oskar Frams men det var ju en jätteimponerande seger de tog i. Ska vi ta ut en stjärnliga? Ja men det kan vi väl göra. Vem mm. börjar? Eh, jag, jag kan väl få säga det självklart då. Daniel kan vi få ta ut. Daniel, få ta ut? Jag såg jag ut ju bara, den bara den andra här. Ja men Daniel han tog ju sådant. Han är så duktig på att ta bilder. <laughs> och han. han vill gärna ta ut en stjärnliga. Fan tre. Och två får... Nej, jag tycker inte det ens ska ha Han Nej, snubblade men in tre mål. Ursäkta mig. Var det är det Daniels tur. Ja, men han fick ta ut en. Nej, nu tar han, vi tar Nej, ut tre varor. Men Daniel kan ingenting om fotboll. Nej, men vi tar ut tre varor ändå. Daniel, varsågod. <laughs> uh -huh. Ja, men då säger... Jag, jag trodde jag... vi tar ut varsen Rein... Ja. Pidre... Vad är det var för boss är du? Ren, Pidre och Jansson. Mm. Christian. Ja, det var ganska bra uttaget, men... Uh... Men fel. <laughs> Nej, jag håller nog med det faktiskt. Eh, jag såg ju som sagt bara andra halvlek. Men då, då var ju Valentin och Pedré outstanding tycker jag. Eh, Maren gjorde ju två mål i första halvlek som jag inte såg. Men han gjorde ett annat, Så gör man tre mål ska man ju såklart vara med. och eh, Sen står det mellan... Eh, Eliassi, Peyman och eh, Jansson. Vad svårt för det som har det. du måste alltid gå runt, måste alltid gå runt lite. Men jag nu. Jag, sätter, på, jag sätter jag, jag, sätter, jag, sätter på, oh, jag sätter på andra halvlek att jag tre på Peder, tre på Peder, två på, på uh, Eliassi och en på Peter Jansson. Men då får det en nolla så här i min andra halvlek. Ja, andra ja halvlek. det. Det är, det är jättebra. Men uh, ja, Nu är det du Jan. Ja, då är jag givet som fan att Ren ska ha tre. Nej, jag, tycker jag Nej, tre mål, det gör man ju nästan jämnt Du är ju lite, jävla elitprospekt-värvare, ja. det tur är du inte i sportsköv ja, Det är tur det, jag är på rätt plats, till från dig, du borde vara prospekt. Ren får tre <här> Vad borde jag vara, sa du? Elitprospekt pros. Du borde vara elitprospekt Vi kan vara hela den jävla skit Fyfan, vad det Tre får du göra ren, tre mål, det gör man för fan inte det kommer han ju aldrig med att göra det jag att han, han, han var ju lysande, och det var inte bara målen. Han, ja. han var gjorde digen hela han, han boll och han hämtade boll och bollmottagarna, han löpte, han, han var ren absolut, det är inget om. Jag såg ju bara andra halve. Ja. Nu får jag ta ut min nu, eller är det något mer du. Ja, du, kanske inte, du kanske inte var klar. Jag klar. <laughs> Så. Nej, men du får ta ut vad du vill. Ja, det, jag, Folket får väl Men vi är Ja, jag blir det. När man har min kvalitet. Ja. Tre till ren. Till var det oklart? Det. Eller tre? Ren? Tre? Ja, det är klart. Ja. Eh, två tar jag ut till eh... Nej, det var... Pejman. Han var involverad i princip allt offensivt. Och han gjorde krönt ju också med ett mål. Han var lysande. Och den sista stjärnan i Utlösningen går till Valentino Pedre. Vi har ju faktiskt kan inte du bara bränna av den Valentino Rasmussen som vi har en kollega som ska gå och sjunga på redaktionen. Artos, los Ojos, Diego, Armando. Armando. Öppna ögonen Diego Armando. Det är dags ja. för landslaget för den killen nu. Tackar ja. vi för idag och hörs om några dagar. Några dagar. Tussakerna. Hej hej.